اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی نجید وعن ابی نجید بزم من وفتح الجیم زمد نون دا وفتح د جیم دا وآن ابی نجید بزم من نون وفتح الجیم زمد نون دا وفتح د جیم امران ابن الحسين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما دا لوی جليل القدر صحابي دي حد دوی پنو منو کې ورته دي مناقب او فضائل دادي د د نوم د عمران ده ابو نجید دا ابو نجد د دوی کونیا دا دا والد نوم د حسین او د حجرت په ابتدا کې د مشرب بالاسلام شوه د او د نبی رې السلام په زمانه کې مدینی منورې تراتلو او د نبی رې السلام د وفات نه مدینی مديني تراتل او داسي گوشه نشینی اختیار کا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانہ کې بصره باد شون ول تلالو او حضرت عمر رضی الله انه د فقه تعلیم د د پځې ملګوله او د عمر رضی الله انه پس چې کوم جنگونه په خپل منځ کې شوي دینه ډېر لریو علامه حافظ ابن عبد البر رحمه اللہ وی کان من فذلا الصحابه و فقها دغه فقهاو او غواره صحابه کرامو حسن بصره مولا وی چې د عمران رضی الله نو غنته به تر سړې بصری تر نه دراغله د پزړه کې د الله د حبيب ډېر احترام د سنت و و او پابندي وا او ډېر عبادت به کولو آخر کې د ته بیماری لګې دله او د پدوپن روزتما هجری کې په بصره کې وفات شوه ده د دې نه تقریبا 130 منکول منقول ليو سره ديرش بازوی دی اسلام روڑے پکال د خیبر او د الله د حبیب سره ډیر غزاګا نکړی اته سو او ریدل چمر رضی الله انه د بصره ته لګل او چې خلکو له دینو خایي اپا بصره کې دنه بهترین شوکنو د مجابد دعوت ته مو دعاګان وې قبلې اداپا منز کی جنگونا او فتنی دی که دی نده حاضر شوی دی بازی کتابونو ایک سو تیز ذکر کری خوبازی شارحین قول صحیح دی وی در دن میعتون و سمانون حدیث دی سورا ایک سو حدیث دی تخواه او د کرامتو ملائکو باپی سلام چولو مئتون و سمانون ایک سو اسی حادیث تی من قول لی ملائکو باپد سلام چولو ند بیماری که داغولا گولو نبیع بے سلام ناوریدو بیا سلام پی شروشو او دمانه شخته بیماری او خود دا غیبه نه صبر سوپریه تباو دد دخهټه سیرلی وا اودې پدی بیماری کی دیر ش کال پات شه الله ور تلوی صبر ور دیر ش کال پوری د متواثر بیمار دا دې لوی جلیل القدر صحابي دي حضرت عمران ابن حسین رضي الله عنه عدد دا حديث دي بارکه دي چې چا د زړه په سوید قطوبه ویش تا نو کوم رغناوي الله معاف کړي دیو انم راتم من جوهنا يو جنا ند جوهنا قبلي اتت راغلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد وي من غامد د غامد نراغليوا ندا غامد يو قبيله ود جوهنانا ابادي حافظ ولي دين راقي د دین ومو خاوله بنت خويلد د دین ومو خاوله بنت خويلد داراغلی و نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا باجو لمو <علماء> نور نومه ذکر کړی <سلام> او دا حمل یو دا وجید زنا فقالت دیویرو یا رسول الله الا الله رسولا سب تو حدن زرا سیدلیم یو دا سی گوناتہ چه ہت پ ک او سمسار او رجم پ ک لازمی گی فاقمہ علییا نمابا قائم کا فدع نبی الله صلی الله علیه و سلم ولیها د الله حبیب د دي وارسان را غوختیو د الله حبیب د دي وارسان را غوختیو فقال فرمایلی ویتا سو دی سره خېګړه خوای ای سن تاسو دیسر خیگڑا ایسی نتاسو لغیرت لا غیرت لا حشیو مرر او تکلیف و نرا شوی تسو دی سره خېګړه خوای فایدا وضعت کل شداد حمل زی گئی فاتنی وها نما تراتلو کې په دې سرا اے صحابہ دل ایمان د پیغمبر خبره منن کیو او د اغه غی غیرت د قران و سنت مطابق ففعل نو دغ وارث د شوکل نو حکم کو د دی بارک نبی کریم علیہ الصلات و السلام اور حالت حمل کی زکدا সংসার کو لینا چې هغه بچی مرن شي اته پيو بارکی دولما او اختلاف دي پيو ور کوله پوری په صبر کوي کنه نو کدابل چا پيسکې نه وي دا موثبر دي حکم کړو نبی دے سلام د دې بارکې فرشدت علیها فیا بوها دا جامي پيدا سيك لکشکړي شي وي داغي طرف را غونکړي او چري دي پرده لاړن شي پيوستي کې ورساله اسون ما امرا بهابه حکم دې کړو د دې بارکې فرجمت نو دا څنګه شار کړی شي وي بے پی مسکنے و بیا پی مسکنے و جناب نبی کریم علیہ السلات و السلام نوبر رضی اللہ عنہ ورطوئی تسلی علیہا تاسو مسکوئی پدیاد اللہ رسول و قد زنا تو دیخ بدکاری کنے و آفقاند اللہ حبیب و فرمائل لقد تاب التوبهن بيشک دي توبه سيدا سي توبه لو قسمت بين 70 kada taqsim kreshi pa manda ya aw ki de madine walawna law siyathum nudaaw di aw ya aw kashanu tam او تبرانی شریف کی حدیث داثر آغری لقد تابت توبتن لو تابها اہل المدینہ لقبل منهم دی خدا سی توبه استی کدی مدینی والاو استیوے نو دو ٹولی مدینی والاو توبهم قبل شوے وے وحل وجدتا آیا ممت افدول غورا من انجادت من دا چې دی سخاو کا او قربانيو کا پخپل ځان ځان قربان کو لله عز وجل د پاره د رضا د الله چې دې زته د لوې شان خوندې دمر لویه توبه نو وستا د داد دې غ اخلاص وو او دمرد الله دې يره جذبه وا او د اخرت حساب دمر فکرو ادا وي چې حاملہ زنانې چې کله او وزه د حمل کینوې به ماته راولې دزا اي مایکرام وي چې حاملہ زنانہ برجم کینا ځکه دې کې به بچې مړشي بلکه د وزع د حمل پوره بدی تا دیتا مهلت ور کول شی اباده وای د پایو پوره بم ورکای چکل د پای بس کلو پ نور خوراک د د گزاره کیږي نواله به جم کای ځکه دا بچي وسکه یی باندې او بیا پدی موزوکو دې بار کې دو مذهبونه دي ما ابو حنیفه امام شافعی امام محمد رحم الله وای چې پدا سې او زنان بټور خلق مس کوي ورد الله حبیب او دا غي دلیل د دې حدیث نه لري اباد وی چې دا سې کسان او دا سې زنان باندې نور دی موزوکی وامیر المؤمنین واهل الفضل دې نه کوي ځکه یو حدیث کې داسر هغه دی انه عليه السلام لم يصلي عليه هغه کس چې بدکاری کړي او نفاق دې جنازي مزنو کړو ابادی داویلی چې یو حديث کې نفي راغلي بلکې اسبات راغلي نو د اصول حديث قاعده دا چې مثبت مقدم <سلام> وي پنافي باندې ها نو پدې جنازي مزد الله حبيب صلى الله عليه وسلم اوکو ادا یو مسلو او ذکر کړي اسلامی حکومت وی او داسی او کارو شو نپزان پردع چول غردی او کزان اسلامی قانون ته پیشکول غردی د ګورکه او شړی داسې ګناو کا او د پټه صحیح تو بوباسي او د توبه د اخلاص دا نو خبره خبر دی پټکی خبره دې سکه پټه دی او کده وې جما د خلیدا توبه خو ير ام اخلاص واله بني او د اخلاص پدی کی خکاری جزان سرگن کی او د سزا ملا او شنو داسی دیو کی او یو داسې دغور یو امام مخکی د خپلې گناې چې ما غلا کړي اما زنا کړي یو د خلقو مخکی ویل چې جما خدا څخه بدکاری کړي وا نو دا خدای ځان شرمئ او دا خدای د مجاهرینو نه دی گنایم کړي او شه سرګندیم د الله پیغمبر وې کل امتی معافن الا المجاهرین زماټو لمت بمعافشي او سوک چی گناہ سر غندیدہ اب معاف نشی مجاهرین سوق دی چی گناہ او کال لا پر پردوا چولا اده ساری خلق له فخر کوي بیاځو علماء ولي کری یو سړی غلا کړي زناي کړي بیا فخر کوي جما خدا څخه کړي نو په فخر بیا سړی کافر کیږي فخر سړی س کږي چې پهګنا فخر کې نپارغې کا ف کږي اوګوره د شریت حکمت دا و داسې نووي چې دا ضه کوي چې زر بړشي بلکې او پهکانول چې د دا سازا اوسه کې او زر نه شي وې د ګنا لذت د ټول بدن اغسته نو چې د سزا هغه لا از ټول بدن والی دیو جن علماو لیکلي پخاړ وغټو بم نو له ځکه په یو غټ کاني کړي او هیڅ ته غټه سره به بڑشي اونه به پډېرو وڑو وڑو نه چې بس دې د سار نه تر ما خامه او پاګیولي او دې نو مړکیږي او zarar ورته رسی په درمیان کانو ښانو ویولي چه دې سزا مسه کی او مرګ دې رګ دم نشي هغه داس راغلي ویکل چې تاسو قتل کوي نو حیسته قتل کوي او چې زبحه کوي نو حیسته زبحه کوي یعنی پتيره تورو او چړوکای وانه د هغې جواب دا د چې دلته دا د شریت حکم دی الله رسول چې سویللی هغې تهښایستهي الله رسول چې کمم حکمی او حکم ته پره کې بس په دی کې ښایستهالله موجود ووي نو دا نه غټ کانی نه به وړوکې کانی بلکې درمیانه نهوي غټ کار نه ځکه نه دي چې بس یو گزار سره به شریعت ولې چې سره په تور او وها یو خداده کارو حکم نه نو پدی ترتیب با د شریعت دا حکم برابرول شي د شریعت حکم به پدی تریکې برابرول شي او د کی تفصيل لچ ګور سمره اخلاص سره توبه وستا که چادا شي گناو کاو دې پټه اخلاص سره توبه واځي جي بیا به نه واپس کیږي نو وې غره خبر ادا دې خبره پټه کی چال دی وینا. آکسو دا دے او چاله دي وې نه اکه څوک یې رضوی چې نمازه توبه خو بده اخلاص ني اواسه نه ز بیا واپس نشم دي نو تا نو غره ادا دې وليو الامر سلاط شي قاضي تا او اقرار دیو کی شهادت پہ قائم شي بس تو شوا او مسلم ختم شوا وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وان سن وان ابن مالک رضی الله تعالی عنهم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله حبی فرمایلی دی لو ان الابن ادم وادیان کې شې د باندې ادمیا وکند د دکا من زهبیند سروزرو دومر ډېر مال شي جکند د سروزرو دکا دا اسدار بونو کربونو صاحب نشتا احب اييكون لهوا ديار لده بخو خي ج د ند وکند شي نور وي بیر دي سره ود نور په کار ګکه دوه شو نو بیا پهدرون خبر نه کوې نوور دي واللامله افه الله توو اوګز ډک کې دا خته د د مګر خاورې د به د ق په خاو مړي ته بال الله نام منطبه او مهرباني کې الله فاغچا چې څوک لاله توبه وواشي اې د هرس نه توبه وستا او الله توبه قبول او منزورکا له دې د هرس نه پام نو امان کو دې د هرس نه سکو په امن او امان کو ادي حديث کی وای چې ګور مال نه بني ادم مړی ګناکه یو کندشی دی په بل لټه د ذذ ذا خلاو خيټه به د کور په خار وډکی داو پدی باندې ډکی ها تتی هرص دوای صد چ توبه او باسی او و يتوب الله على من تابا دی حدیث کم دے تو بھی ذکر دیں وعن بی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تا اللہ حبیب فرمائی لی دی یزحک اللہ سبحانہ وتعالی خان دی اللہ چپاکی دولا اچد رجل لارجل نیادو سڑوتا یا قتل آهدهما على آخر وجنیو دیدو عرنبل یا راپاسی دبلی قتل کو یا کافرو بالمسلمان یدخلان الجننت آدو عرب جنت تزی یقاتلو هذا فی سبیل اللہ اینا مسلمان دا الله لارک جنگ دو فیقتلو شہید شو سما یتوب الله علی القاتل بیا اللہ مہربانیو کپ قاتل فیسلمن اسلام ابعد الله لار کی جنگیدو فیش تشہدو آغم شہید کرے شو نګور دی کی وای قاتلم دی او کافرم دی خطوبی سرا الله ار سماف کای خوش توبه سموی الا حد سیو د سمے توبه توفیق مون او تاسل را کی نګور کافر کد کفر نتو بوباسی اگر کوم مسلمانانم قتل کړي نو اسلام یهدی ما قبله څوک چې مسلمان شوبخ کې جسمر او ګناهونه کړي کله الله د حق سره تعلق وي او کده بندگانو د حق سره تعلق وي اغا ټول الاله لالوین معاف کړي او الاله لال امین د ډېر لوې معافي خواونه إله العالمین د دې لوی معافای خوونه د باب کې د توبې طرف تا موږ ته سلو ترغیبو ا پټو لو اعمال کې توبه ولې شه ادا دنیا و خیرت کې د کامیابی شه الله وی ای ایمان والو توبه ال الله جميعا توبه إِلَٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نټول کامیابۍ د صحیح توبې سره دا او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اللهم انا نسألقه